Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 152. Què tal, com esteu? Esperem que hagueu trobat un bon moment per escoltar-nos en el que puguem desconnectar tots una mica de tot allò que ens envolta i també podeu concentrar-vos en les vibracions que surten dels vostres cascos o dels vostres bafles. I diem això perquè ja sabeu que sempre podeu triar on i quan escoltar-nos gràcies al podcast que us podeu descarregar a través de la nostra web www.murmuri.net i sincerament pensem que tots ens mereixem una estoneta de desconnexió al dia i la música és una molt bona manera per aconseguir-ho. Els que ens estressem per relaxar-vos. Som Carlos Quecano, des de la producció, marcau Caugia, el control tècnic, i Patricia Pelomi, els micròfons. I avui comencem amb el nou disc dels Morning Benders, d'un grup que està a punt d'editar l'àlbum titulat Vic del qual en podríem destacar moltes coses, però que jo avui especialment vull buscar el focus d'atenció a la seva portada, amb una escena de platja que ben bé hagués pogut estar pintada pel mateix Eduard Hopper, el pintor del Silenci. La cançó que obre el disc es titula Excuses. I continuem amb una cançó acabada de sortir del forn Parlem del nou tema de De la Fe i les Flores Azules i no és que m'hagi equivocat i m'hagi oblidat una part del nom, sinó que la formació del Mas Nou arriba amb canvis. A partir d'ara el grup que està format per Òscar Danielo i Elena Miquel, és a dir, De la Fe i les Flores Azules, i Mar Baratxina s'ha separat del grup per preparar un nou projecte que es dirà Facto i los Amigos del Norte. Però vaja, hem de dir que Òscar i Helena Miquel no s'han quedat sols en el tema de programacions perquè en el seu nou treball titulat De la Fe i les Flores Azules versus la les Trompedes de la Muerte han comptat amb les bases dels Pinkertons i també amb la col·laboració de Dani Acedo de, de Mishima. El tema que serveix d'avançament del disc es diu Espíritu Santo i segueix força la línia a la que ens tenien acostumats. Subiendo y bajando las mismas Senando poc abajo, sonando en tu cabeza dia a dia, cada dia serar i soyarr, que caien estrelles per confirmar Que puvas a volver amb mi vida que volvas a baillar que la verdad no és nada mal que pot'ús be a la canallada esa, ¿qué tal como va? Hablemos de fútbol mejor, que esta se merece, el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios, cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso, sentí que algo que estaba apagado se entendía y fue entonces cuando realmente empezó el día y sonaron las trompetas de la muerte. La Se puso caliente se puso jugar con la lengua entre los dientes y como dos gemelitos en el vientre. Y yo me puse contento como loco de alegría porque en lugar de Barcelona, La Habana, esto parecía, esto parecía... Porque bailando estoy libre Un movimiento enérgico variablemente rítmico Esto es la guerra y para ganar Tendrás que liberarte del sentido del ridículo No seas tan crítico, mátalo ya Saca ese monkey tonky Sabes que eres único comentando la jugada Deja claro ese evidente Consistentemente fuerte Que tan blancas tu y que acércate a la máquina Mírale a los ojos y comprenderás Que se hace c*** Que siente miedo Que le da pánico en el fondo este de probeo. así que gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, se trícete, sé que lo intentas, se olvida, explora, cómo lo sientes, esos tobillos se han vuelto de goma, gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, se trícete, que lo intentas, se olvida, explora, cómo lo sientes, esas rodillas se han vuelto de goma, Una proposta que no us podeu saltar aquest cap de setmana és el del concert que faran els Vampire Weekend. Serà dissabte dia 27 quan els nord-americans actuin a la ciutat de Barcelona per primer cop després de la seva actuació multitudinària al Primavera Sound del 2007. Serà la sala Penelope concretament. Així que ja esteu avisats. White Sky és un dels temes del seu nou disc. Mm. Ara fins al Regne Unit per presentar-vos un projecte que no té massa temps de vida, tot i que no són unes desconegudes perquè algunes de les seves integrants ja tocaven juntes a Rei Rumors. Són les Trash Kid que el proper mes de març editaran el seu primer disc homònim. La seva proposta és aquelles que es caracteritzen per la força, la ràbia i l'experimentació. Keidets n'és una mostra. a l'orella i escolta el murmuri. Cuentan historias de nosotros que somos raros que nuestro gusto es diferente hablan de tu pelo de mis zapatos y de esas faldas que de un Continuem ara donant la benvinguda a les noves cançons del grup de Vilanova de la Geltrú, Gentle Music uns temes amb melodies dolces i subtils arranjaments que conformen el seu segon disc titulat Cuentos Modernos i com a novetat hem de dir que han decidit abandonar l'anglès per acollir-se al castellà. Per parlar-nos de tot plegat avui hem convidat a l'estudi a Dani Poveda, benvingut. Hola. Què tal, com estàs? Molt bé. Doncs bé, com dèiem, aquest segon disc, que molts de nosaltres us vam conèixer gràcies a Proyecto Demo, que vau, doncs, a Guanya, aquella edició, i com us ha canviat la, la vida, la trajectòria des d'aquest moment? Bé, cal dir que nosaltres no volíem presentar-nos a cap concurs. Ah, no? em, va ser el nostre mànager, que tot és el tio ens va presentar i realment ho va fer molt bé perquè arrel del projecte demo doncs, doncs, de guanyar-lo doncs, doncs, doncs hem tingut molta promoció i molta gent ha doncs, doncs, escoltat les nostres cançons gràcies a que, que vam participar i, i el vam guanyar. El que passa que la música no es pot guanyar, no, no, no, és, no, no hi ha ni guanyadors ni perdedors, que passa és que... És veritat, no. és una que jo també m'he plantejat diverses vegades, no? Perquè mm -hmm. igual que quan et planteges quina cançó és la teva preferida o quin... Doncs d'un disc, no? Doncs depèn, sí. depèn. Sí, a mi em costa, Déu i ajuda, trobar el, el, el, el single sempre del disc, no? O sigui, perquè m'agraden tot tant que tampoc busco quina és la més comercial, entre cometes, no? Mhm. Mm Llavors eh, sempre intento demanar ajuda i al final acabo decidint jo perquè mira, perquè soc així d'acabassut. De... En, en, en aquesta ocasió he decidit triar el single de presentació que dona nom precisament uh -huh. a, al disc que a... això és més fàcil. Sí, bé, bueno, no, no no va ser gens fàcil, crec que aquest cop ha sigut encara més complicat que amb el primer disc que primer disc era en anglès i hi havia una cançó que era el Cry, que, que realment doncs acabàvem les, els concerts i tot amb aquesta cançó amb aquesta, eh, és la primera cançó del disc, Cuentos Modernos era un nom que m'agradava molt perquè les cançons són totes molt romàntiques i, i crec que doncs, les històries d'amor es van succeint cada cop en el temps i, i tot, totes les històries d'amor que, que explica Gentle Music Man doncs són, són com són petits contes en l'actualitat, en el segle XXI, llavors vaig decidir de posar-li Cuentos Modernos, ho vaig parlar amb tots els músics de la banda, i a tothom li va semblar bé, el que passa és que per trobar el single des de la discogràfica de Madrid deien que volien altres coses i llavors doncs, al final va ser Cuentos Modernos perquè a mi m'agrada més i ja està. I ja s'ha ja ja acabat. No, és que Pies a Espanya doncs, ens ha donat l'oportunitat de, de poder fer tota la creació artística de la banda al nostre gust no? i estem molt agraïts. Bé, de fet, hem de dir que és una mica Jo me lo guiso, jo me lo como, perquè si parlem una mica de la gravació del disc uh -huh. suposo que torneu a utilitzar els vostres medis, els vostres estudis sí. i tot plegat una mica vosaltres mateixos, sí, no? Sí, el primer disc ja vam gravar nosaltres, vam gravar una maqueta, resulta que aquesta maqueta va guanyar la maqueta de Disco Grande del 2007. Però nosaltres no ho sé, no, no, tampoc, saps? O sigui, no... Dir, vam gravar el disc, el disc el vam gravar a casa, ens va dir a tothom que els agradava molt, que no sonava lo-fi, uh -huh. jo creia que sí, però es veu que no. I llavors, gairebé tots els diners de beneficis que hem tenir durant la primera gira els vam reinvertir en l'estudi. Creiem que el músic del segle XXI ha d'aprendre doncs, doncs certes coses d'autogestió i una d'elles també és l'autoproducció, la, la, no? A mi m'encanta escoltar ha hagut... les gravacions dels Beatles i de, i de tots aquests grups que realment es, eh, feien una gravació de la, de la, prim, la primera toma de la cançó i quan acabaves escoltant el disc no tenies res a veure, no? O sigui, l'essència de la cançó hi era, ah. però, però, no, però no tots els arranjaments i les voltes que, que, que a molts músics ens, ens agrada donar-li a les cançons, no? I ara tenim aquestes facilitats. Però hi ha hagut molta, molta feina d'arranjament o alguna de les cançons han sonat tal qual com la primera vegada? Em, aviam, sí que és veritat que precisament la cançó que està, que està sonant ara és una cançó que és la que ens va donar peu al canvi, no? Perquè la meva germana i jo, doncs, un bon dia vam discutir, li torno a demanar disculpes, des d'aquí, de, i li vaig fer una cançó, perquè per ser una discussió d'aquelles que, que et deixen marcat, i llavors... De crit i tots. No, no. Més profunda. Sí, les que encara fan més... Molt, les Les que no hi ha crits, les, exacte, ah. les, les coses les diuen sentides, no? Ja... Yeah. Llavors, eh, la vaig portar un dia a l'estudi, i la, a l'estudi, bueno, a l'estudi, a l'estudi, a l'estudi, a d'assaig, és el mateix lloc, uh -huh. i els músics la van tocar, tal qual la vaig portar al primer cop, llavors va ser, ostres, què ha passat, no? Llavors hi ha una altra cançó que es diu Sonrises de Lisa, que està molt desvestida, és amb una acústica, la, la veu... Ara, ara la és una acústica, una veu, i moltes veus meves gravades a sobre, no? perquè m'agraden molt els jocs eh, harmònics de, de les veus, i ja, ja, qui l'escolti el disc ja ho ja i, de fet, com, com dèiem, no sé si precisament una d'aquestes cançons també va ser la inspiració per tal de dir doncs, mira, començarem a escriure en castellà, deixem-nos ja d'històries, deixem-nos ja d'anglès mm -hmm. i comencem a ser directes. Sí, va ser aquesta justament la, Aquest... la, la meva germana. Sí, sí, va ser, va ser la meva germana que, que la vaig portar i va ser, ostres, tio Dani, mira tu això de cantar en castellà perquè, hòstia, i realment jo em vaig donar adonar que els músics estaven tocant els meus companys de grup estaven tocant i, ostres, eh, les intensitats, els dinàmics, el sentiment de la cançó, ells, ells sabien com pujar les intensitats i baixar-ho i, i donar-li, doncs, no sé, una mica més de, no, de joc. I, i, I tot això no vaig haver d'explicar res. Amb l'anglès sí havia d'explicar una mica, mira, aquí estic parlant d'això, d'això i d'això. Uh -huh. A part de tot això està el públic, que quan he tocat jo amb petits acústics que he anat fent abans de treure el disc, em, clar, amb les cançons en castellà ho doncs, notes, no?, que... que... Que, que estan més receptius, no? És a dir, que sí que és ressenyable això que, que tothom us presentem ara, com el disc que ha canviat idioma, és a dir, fa ja uns quants anyets que, que molts grups catalans um, fan això, espanyols en general han fet això, no?, de que van començar mm -hmm. a tocar en anglès, mm -hmm. després s'han presentat el castellà o fins i tot el català, mm -hmm. i, i doncs en els últims anys hem anat presentant aquests grups de, doncs mira, aquest disc ara és el que fa el sala del castellà. Sí, jo, jo li veig una, una resposta molt molt senzilla, no?, que és que, clar, la nostra llengua materna en si musical... Clar, tot, tots aquests grups suposo que fan molt de pop i molt de rock and sí, roll, eh? però, però des de l'essència, no?, dels llocs on... O sigui, aviam, un, un anglès que volgués fer flamenco hauria de començar, primer de tot, a intentar tararejar les cançons pues, de, pues, no ho sé, de Camarón o de, uh -huh. saps, o de qui sigui, no?, però, Llavors, clar, hi ha certs idiomes que són, són, són, són les llengües maternes, no? Llavors, hem, a partir d'aquí, jo, l'anglès, quan l'escolto o l'intento cantar o tot això, doncs, en seguida, doncs, com que té més musicalitat amb aquell tipus d'estil de música, que és mi que m'agrada en aquest cas és el pop, no? Clar. Llavors, jo la, la justificació la veig per aquí, que realment, jo, si és un pel arriscat dir això, però a mi hi ha molt pocs grups o, o cap grup que realment senti que m'hagi influenciat de veritat amb castellà no? home, paraules són majors potser són pèl no? dures, però és que realment si començo a dir-te noms que realment són influències meves doncs, doncs en, en, en, en Joan Manel Serrat m'ha marcat força, però, però no sé fins a quin punt ha influenciat en les lletres o, o, o en, en l'estil del grup. Uh -huh. Però de veritat, eh? O sigui, hi ha molt poques referències, o sigui, jo tinc molt pocs discos de pop en castellà. Uh, de fet, abans has mencionat uh, els Beatles, no?, a l'hora de gravar, de, doncs, com, com graveu vosaltres, I, i suposo que també podíem fer referència precisament al arranjament de cordes, que, que uh -huh. ja fa molts anys que es fan en la música pop, però és un altre d'aquests tòpics que en els últims temps estem dient com algo espectacular i meravellós i ressenyable, que els grups de que pot fer servir cordes. Mm. Sí, a mi, eh, de fet, el, el violí i la viola crec que són els instruments que més s'assemblen al sentiment que pot donar la veu. No? O sigui La veu és, per mi, és, és les veus i els jocs de veu són, és el que a més s'apropa al sentiment que a mi m'agrada donar a les cançons, no? a la melodia, com, com es poden expressar. I el violí, en aquest sentit, no estem parlant de vocabularis, de paraules, sinó estem parlant de, de sentiment. Uh -huh. El violí realment crec que és un, és un dels uh, instruments, com dirien el Flamenco, com a arma. No? <laughs> Bé, si et sembla, fem una pausa a l'entrevista i sentim una cançó que es titula Sonrises d'Elisa. No la necessitava, pero la conocí una noche de abril por culpa de la lluvia me quedé sin salir, por eso la descubrí. Buscaba en su regazo la felicidad, palabras tiernas para susurrar y estar soñando juntos hasta el despertar. Elisa, maravilla con su saber estar, nadie puede escapar. Tiene los ojos verdes te pueden notizar, imposible ignorar. Buscaba en su regazo la felicidad. Palabras tiernas para susurrar y estás soñando juntos hasta el despertar. Sueño son y sueño nada más, maldigo mi imaginación. ¿Cómo puede ser verdad que exista algo tan irreal? Un y nada más yo pido para soportar sonrisas de Elisa Doncs com dèiem, una de les noves cançons, de, de les més calmadetes, senzilles, sí. tradicionals, clàssiques. Sí. No? Sí. <ríe> no, el deies abans la música és sentiment, no és això? sí, i a més aquesta cançó sí que no, no, no ha patit grans canvis o sigui, la vaig fer un dia a casa i així buscant una mica, no sé un record i llavors a partir d'aquest record doncs, doncs, la cançó doncs, va, es va fer sola abans estàvem parlant una mica sobre això dels clàssics, de com influencien, no? I com, doncs al final, quina és la música que acabes bevent. Mm, heu triat en, a, en aquest disc això que em deies de contes modernos i això de la paraula moderno. Mm, no, és aquest espiral no al principi. condiciona per això? No, no, perquè moderno, no sé, jo de moderno... No, no ho, sé. Dic, ho dic per la, per la qüestió que en els últims temps a, a vegades s'està escoltant de los modernillos, no? Los... Ah, ah no. Tot aquest terme. Bueno, a mi m'és igual. La qüestió... Sí, <laughs> perquè no, el que es vol explicar, i la gent que escolta el disc profundament, jo crec que ho entendrà molt bé, és que això les històries d'amor doncs, es van succeint en el temps i al final acaben sent contes clàssics. No? Llavors, quan parlava de cuentos modernos, vull dir que aquestes històries boniques, particulars, que tenim cadascú, Uh -huh. per al seu conte, sí? doncs, doncs són petites històries d'amor que es poden convertir en contes clàssics en un futur, mal o sigui, no té per què ser un conte clàssic, no, sé, no sé si m'he explicat no, bé. No, no, t'expliques molt si bé no, en el tema de sí, sí, la, la, la per què en... es tria d aquest, d aquest nom. Llavors, és això, o sigui, la cançó Cuentos Modernos en si parla de tot això, no? de com es van succeint tots aquests contes, que de vegades estan pues, això doncs, doncs, amb llibres i tal, però hi ha altres que es van succeint doncs, generacions rere generacions. Jo tinc contes familiars que, que a mi m'agraden molt, no? d'escoltar com els meus avis doncs, van venir a viure a Catalunya, no? es van escapar de la família i i les dues famílies estaven enfrontades, es van voler escapar. Romeu i Julieta? Sí, una mica així. Llavors, clar, Romeu i Julieta, doncs pues no, són els meus avis, <laughs> m'enténs o no? Llavors, jo, doncs pues, pues en el temps que vivim, també puc tenir els meus propis contes. Són molt romàntics, els Gentle Music Man. Ja, ja llavors, veig, eh? Llavors, és que, clar, és que, la... aviam, tenint en compte que la vida són dos dies, eh, l'important, més que moderno, s'ha de sentir les coses, no? no que ser un moderno, sinó no nada por aquí que lo de cuentos modernos ¿no? eh? val, val. Uh, la qüestió també és que li poseu molta, molta passió a tot això de, de la música i una uh -huh. mica veient doncs, el que vas fent en els últims temps, um, sí que és una mica una, una vocació això de dedicar-se a, doncs, a, a la música a, però no només al teu propi projecte sinó també investigar tot allò que està passant al voltant uh -huh. fins i tot doncs, ser codirector d'un festival que comentàvem abans fora micro... Mm -hmm. És a dir, tenir la música una mica com a eix fonamental no? de tot plegat. Sí. Em, a mi, a a, mi, així ha sortit, no? A mi la música em bueno, mou, mou, mou, mou, em fa tot, o sigui, em fa vibrar, i llavors i en coses que no et costen i la música ara mateix doncs, em permet viure, el festival en si no, al contrari, em treu temps de del de, de no meu treball. Però que no treu diners, suposo no fins que recuperem, o sigui, per exemple els telèfons i tot això, sí que, sí que ens els enden a no paguen. No no, no, no no ho hauria de dir, això, però, però però després, després de, o sigui, el festival al Faraday està funcionant bé i paga molt, veure com Don com al públic en bé, don't su passa molt bé, no? em, està funcionant bé. Aquest any farem una setena edició. I passem una mica d'això de, de, del tema de, del festival, perquè a mi em resulta curiós com músic es posi, perquè clar ja ha col·legio en aquest tema de, que un músic es posi a seleccionar els doncs, artistes que acaben després Bé, jo, tocant jo, jo... en un festival molt particular com és a Vilanova, a la Desaltru, etc. Bé, i jo dintre del festival intento que aquesta part m'afecti el, el menys possible. M'explico? O sigui, jo no suporto que grups, amics meus doncs, em vagin darrere per venir a tocar el nostre festival, llavors intento aquesta part i dono el meu parer, evidentment tothom dona el seu parer però això ho porten altres persones d'entra del festival eh, què passa? que tothom que ve al festival doncs, acaba repetint i, i intentem que cada any doncs, o sigui bueno, acaba repetint de públic mal? Sí. però no els artistes, els artistes cap grup ha repetit Mai mal? intentem doncs, això doncs, que, que les propostes primers segon discos de cada grup Eh, nacional o internacional doncs, doncs, doncs, encara no hagin doncs, allò eh, triomfat no? entre cometes i llavors nosaltres els intentem donar alguna oportunitat no? Parlem del vostre directe perquè em sembla que hi ha hagut canvis en no? la formació de gent Music Man Sí, sí, sí de fet, bé, eh, són canvis que poden tornar tornar-se a donar perquè realment eh, en Xavier Rivera era el nostre primer bateria és el primer company que em va doncs donar molts ànims a tirar aquest projecte endavant. Què passa? Que va tenir una filleta, l'havia de tenir just el cap de setmana que tocava a el Benicàssim, que això va ser molt curiós perquè anàvem amb dues bateries. Mm, per si de cas, no? Per si de cas. De fet, quan trucaven el bateria titular, eh, hi havia un silenci absolut, val? perquè, clar, ella agafa un dels cotxes que portàvem de reserva i tornar-se'n cap a Vilanova. Per aquelles coses, la Galeta, galeta i la Galinya, sí. la Galinya, doncs va néixer la setmana següent. Mal. Llavors, o sigui, us, va, ella... us va respectar ben i càssim. exacte, ens va respectar ben i càssim eh, mal, que, bé, eh, llavors el Xavi doncs, el primer any doncs, doncs, de la seva filleta doncs, va decidir doncs, doncs, intentar doncs, estar al màxim amb ella, nosaltres li vam respectar fins a tal punt que li vam fer buscar a ella el seu suplent. <laughs> Val? Això I, es fa molt les feines, eh? eh? De vale, te'n vas, tu perdono, però no, busco amb el substitut sí, bo. No, no, sí, perquè a més és algo cosa que, que, que m'agradava molt, perquè o sigui, si algú és, està bé dintre del grup és que, que som com una gran família, no? I, i és molt important això, no? Doncs que, que no hi hagi cap mena de mal rotllo. I llavors, amb, amb la Montse, que també va ser una baixa, no? Eh, la Montse tenia moltes coses al cap, va estar doncs, en plens exàmens finals de carrera just quan havien de gravar el disc. I llavors doncs, clar el grup s'està professionalitzant i hi era un moment d'aquests complicats. Eh, llavors va entrar el Pau al Bac a fer de bateria. Uh -huh. Però aquest disc ha col·laborat molta, molta gent. Vull dir, hi han dos músics de la Always Drinkin' al Chimban uh -huh. i uh, una cantant dels Soul Bandits d'allà de Vilanova. Ha vingut a cantar, doncs, no sé, molta, molta, molta gent. O sigui, hem tingut gent dels Toque's of Destruction, dels Biscuit, dels Lions Constellations i... Eh... Miqueluna, hi ha tanta gent que ha vingut perquè ha volgut venir a gravar i encara que fossin unes palmes volia que les gravessin perquè m'agrada molt això doncs, que la gent no ens doncs, doncs el pugui ajudar no? a, a, a fer una cançó és, és molt bonic Deies que us esteu professionalitzant que ja ho heu entrat en aquesta, en aquesta tendència no? que en algun moment d'una carrera d'un grup doncs, mh, hi ha com un gir uh, s'ha donat aquest gir uh -huh. amb el segon disc? Bé, el... sí a partir d'aquest segon disc crec que Crec que tot anirà doncs, doncs una miqueta més professional. Eh, està clar que la gravació d'aquest disc ha sigut de lo més professional que havia fet mai. No? A més, eh, clar, amb el primer disc jo vaig ser un cavaçut, no vaig enviar ni un sol disco ni maqueta a cap discogràfica, i, això? i em vaig autoditar el disc. Sí, perquè creia que era una pèrdua de temps que perdria en frescura el directe si havíem d'estar a l'espera de que una discogràfica petita, mitjana, ens tragués el disc. Oh. Llavors, què vaig fer? Vaig vendre 400 còpies, aquestes 400 còpies van anar molt bé, llavors vaig contactar amb una distribuïdora, uh -huh. aquesta distribuïdora Espies, que alhora també és discogràfica. Sí, Llavors, segon, ja. vam veure com van funcionar de bé les, les, les vendes del disc en primer disc, un disc que jo m'havia autoproduït i autopromocionat i autotot. Uh -huh. no? Llavors em van dir, vale, doncs, per al següent disc nosaltres volem, volem que ho facis amb nosaltres, vam signar contracte amb la discogràfica, ha invertit molts diners en gravar un, un videoclip, un videoclip que ja es pot veure a molt bé. un videoclip que estem molt contents perquè és del Lluís Cerberó és un sí, super geni sí. i eh, jo, jo a mi em té desbordat aquest home perquè realment li vaig passar un email amb el que significava per mi la cançó i m'ha desbordat o sigui, ha plasmat molt bé allò que tu sí, sí, però el sentiment saps? o sigui, ella ha fet el seu estil a la seva moguda val? no hi ha intervingut per res val? bé, sí, em volia fer sortir sense roba jo que que, sí. am, també, que ho, té això. també ho té això sembla que això de treure's la roba li agrada és que està molt bé això de, de treure's la roba no? però, però, però potser acaba el tercer disc Well, aquí ho deixes aquí aquí no, cal, aquí no cal, aquí cap a mi la música i ja veurem si per tercer disc hi ha alguna cançó que el Cerberó vol treballar i llavors doncs, doncs ja ho veuríem no? també tenim la Laura en cursiva que ha fet tot l'artwork no? és una fotògrafa de València i tot això ha sigut gràcies a la discogràfica que m'ha deixat fer i desfer tot el que he volgut en quant a la part artística llavors bé vol dir que ens estem professionalitzant que el grup doncs, doncs ja té un nif i, i és molt dur, això, dir-ho, però... Ja però té, això ara m'has ja matat, ara m'has eh? És molt dur, és molt dur, Perquè li treus tot el, tot l'encant, sí, això no... de que ja tenim un nif... No, sí, sí, sí, sí. el que passa és que jo no, no m'entorré d'això, però, però el mànager em va dir, tio, o fem això o no, o no hi ha manera de de tirando avall. Ja tenen tots tots els m, grups més o menys grans ja tenen el sí, nif, però vull dir ja ha un millaon, ja dic jo, cada un super nif, <ríe> m'entens o no? Té que, aquí no ni o sigui, per que no Cristo, si tu tomavas a fer la però que no te hancàndir o no te hanc, sí va, o no? No, no, no. No te hanc, no de romanticisme o al nif, no, clar, no, no, no. que estaves quedant com així, com l'esperit musical, el defensor de la música i de la passió i la vocació, sí, sí. i això del nif, ens ha desportat. molt dur, és molt dur. De fet també no m'agrada. <ríe> Però si més no hem de tirar endavant. Explica'ns una mica, vinga, concerts de gires que tinguis ja confirmats per endavant. Bé, doncs tocarem a l'Apolo, tocarem a la 2 d'Apolo el 27 de març, uh -huh. que aquesta serà la gran festa de presentació. Toquem a Madrid el Heineken Directo. De fet, Heineken eh, ens ha agafat el videoclip que el volia treure en exclusiva ells a la seva pàgina web. Eh, llavors tocarem a Saragossa, València... També farem els 4 insomnis a Tarragona, Girona, Lleida i a Barcelona. I uh -huh. eh, llavors, doncs, potser a Vilanova algun més... I... Algun d'aquests petitons a, per... a Vilanova o no? Ja, ja el vam començar a. així. El, sí, el 31 de gener vam fer un concert en exclusiva només per la gent de Vilanova. Ah, 100 ben. persones amb el disc a l'entrada i tot això. al ceferino que té un piano d'art allà superbonic. Uh -huh. Que suposo que I... deu ser un dels bars referència dels orígens de Gentle Music Man o no? Sí, perquè sí. a més vam fer allà la presentació del, del primer disc. Ah, sí, m'han estimat molt sempre allà. De fet, vaig començar a tocar, aixapurrejar el piano allà, a, a, allà al, al piano bar. Em, I, bueno, bàsicament és això. O sigui, tenim una gira que estarà... Molt... Ostres, també anirem a, a Mallorca. Anirem a Mallorca, per primer cop tocarem una illa. Tot el grup Vols dir que serà diferent, això, tocar en una illa que tocar en una ciutat? Jo crec que sí. sí? Té el seu punt d'encant. Aviam, tocarem amb el mateix amor, amb les mateixes ganes i amb el mateix eh, èmfasis, però... però té el seu punt màgic, no? Tocar en una illa. Sí, sí, no està malament. No sé, la gent se'n va de l'alcances perquè se'n va de l'alcances a va, digue'm-ho. No, de fet, diuen que els que viuen en una illa que estan una mica tocats dels vents. Ja, però és que jo sóc de Viena Noel és el Truc. Que tu ja estàs tocat dels vents. Es diuen que som uns llunàtics a Viena Noel <ríe> O sigui, que et sentiràs molt còmoda com a casa, en una illa. Allà tenim un microclima que ens fa estar una miqueta així com... <ríe> Sou especials. Sí, una miqueta. <ríe> Bé, nosaltres som especials i et fem una pregunta que té veure amb el nostre nom, que, que som el murmuri, i per tant, doncs a cadascú que passa per al nostre programa preguntem en quina situació us hem d'imaginar parlant amb murmuris. Ui... Ara m'has enganxat. <laughs> T'he enganxat. Potser t'ho hauria d'haver dit abans. Volies? Eh, és que és més espontàni, així. Sí, no... Eh, així per a la memòria... Quan estem parlant de... En veu baixa, allò que vaig sí, sí, sí, quan sí. estem parlant... Home, els meus companys de direcció del Festival Farada i moltes vegades parlem així. No? Jo sé. I Aquí aquí portarem aquest any. <laughs> portarem aquest, aquest, i, aquest. i I ens pots desvetllar una cosa? No t'ho dic res. <laughs> <laughs> perquè no, no es pot dir res, perquè després es cauen els cartells i, i això queda molt llet. Ja, això, aquí té raó, queda. té raó. A part, ens agrada treure-ho tot, de, de, saps? Impacte. Sí, perquè faci més impacte. Molt bé, doncs eh. m'ha agradat el murmuri, molt sí. bé. Mira, és el primer que em <laughs> passa pel cap. I a més que és veritat que som molt de secretitos, eh? les organitzacions dels festivals, que costa, eh? Sí, sí, som... sí a Vilanova ens diuen que som uns sectaris. Ah. una altra paraula també mítica. En fi, ens quedem amb el, amb el single de presentació que, que dona nom també en aquest disc, Cuentos modernos, ja me n'has parlat sobre la cançó, però la vols presentar d'alguna manera en especial? Mmm... No. Alguna anècdota que hi hagi al darrere? Que, eh, doncs, bé, és la cançó que realment m'ha costat més de produir. No, no que m'ha costat més de que no hi hagi trobat el, el, el, el punt on te volia arribar, sinó que, que vaig voler donar-li moltes voltes perquè veia que, que estava, quan més voltes li donava, més, més, més bonica quedava la cançó. Llavors, per produir-la, directament al meu instrument el vaig eliminar i és, és dels que menys sona, no? soc bastant autocrític sí? en aquest sentit sí si sí. m'haig de picar el meu instrument fora Pam. Saps? i amb aquesta cançó crec que, que vam lograt doncs, doncs això doncs, trobar-li una bona producció bé doncs ens quedem com dèiem amb aquest tema cuentos modernos del nou disc de Gentle Music Man i Dani doncs que hi hagi molta sort que veure si us podem veure en directe moltes gràcies si sí, ja, ja veuràs que el directe té un punt de frescura molt maco molt bé molt bé doncs que vagi bé ah. Saltaremos muros de hormigón, escudos malditos de los hombres que se mienten. Gritaremos juntos, no podrán vencernos. Mares que se cruzan, son charcos ahora. Orgullo. Un dia més Viviremos cuentos modernes nuestro antojo Melodías puras romperán silencios Nuestras voces brotadas chillarán desnudas para seguir el eco de nuestras palabras y Esta es la vida que separados no encontramos Deixem el Gentle Music Man i continuem amb els veterans de Radio Debs, un grup suec en l'òrbita dels Club 8 o Acid House Kings, que va néixer el 1995 i que està a punt d'editar el seu tercer treball, Clinging to a Scheme. Com a curiositat comentar que Sofia Coppola va incloure tres cançons del seu primer àlbum a la seva pel·lícula Maria Antonieta, però vaja, anècdotes de banda, cal dir que la música dels de Radio Debs és d'aquella prohibitiva pels que siguin enamoradissos. I és que aquests suecs ho tenen tot. Escoltem Heavens on Fire people see rock and roll as, as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you, do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. Music Continuem amb una proposta d'aquestes que estan tan de moda que consisteix en un tall clàssic ple de distorsió. Parlem de Dunham Girls que han triat aquest 2010 per editar el seu àlbum de debut gràcies a la discogràfica subpop. Com a característica de la música d'aquest grup de noies que venen de la costa oest dels Estats Units, hem de dir que trobarem una veu que ressona per tota l'habitació i melodies pop enterrades sota capes i capes de soroll. I tot plegat amb diverses picades d'olet als anys 60. Jay Lala és un dels temes del seu disc. We'll be right Muri, amb Patricia Palomino. I acabem amb Jimmy Laval i el seu projecte d'Album Leaf, que han donat aquest mes de febrer amb un nou àlbum titulat A Chorus of Storytellers. El disc inclou 11 temes gravats a Seattle i mesclats a Islàndia per un dels membres de Sigur Ros, i això es nota amb cançons com la que posarem avui, titulada Falling from the Sun, amb un som ambiental i somiador ideal per als dies d'hivern. Així us deixem, fins la setmana que ve.